بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد ندرسنا في كنت في لوام مفون پر disa coshte ترانسشمه تشكون بن بنن يتن و مبتم تفعلت اوت الله مشرفت وتوت وان و غسلن مسنون اجزا اجزا عن واجب Nese njëri ju e bën njetë me marë goslë pra mu pastru për një goslë i cili është i preferuar i pëlqyshëm, atër i mjafton dhe i pranohet për goslin obligativ. Për shambull, nese dikosh pastrohet, pramer goslë pasi që e kalar një të vdekur. Apo pastrohet pramer goslë për i hramë, pa si që është sunet, pra për aset që të hymë një hramë me marë gusëll. Apo marë gusëll me qëllim që me qëndru në arafat. Të gjitha këto, tjera jënë pi gusëlleve, pi pastrimeve që janë sunet, pra të preferuara, të veprohen. Po ashtu si pas mendimit të gjumhurit, pa shumicës se djetarve, këto hënë edhe gusëli ditës e gjumës. Po mulan e ditën e gjumës, pjesa dërmu se djetare kanë mendimin që ë Shë ju thëmina Allah Mshroft gjatë shpjegimit Këto thot e sakta është Që gosële i gjumas është obligim e, Se do që oft Pe i fjalve të autorit Allah Mshroft kuptohet Dhe kjo është edhe me dhejbe i hanbeli Që nëse njeri Edhe nëse i kujtohët Që është pra gjënub për shambull, Ka për obligim Më ula me gosële obligativ Për shumë Që është thamë është gjënub Atër edhe në këtë rrasë, edhe nëse i kujtohet, por merë gusëll që është i preferuar, pra pastrohet me gusëll që është sunet, i mjaftan. Edhe e zen vendin e gusëllet obligativ. Kurse disa tjirë pediatarëve të hemedhebet hëmbili, këtë gjë e kushëzojnë, kërë ai e harën që ka hades. Pra e harën që ka hades madh, pra që është, do thënë gjënobë ose apo shalom dora sot kur gruaja është me cikël, po mosit pasrohet biciklet më sfali kështu më radh. Po nëse e harron, atë sipas tyre dietarëve, nëse në pjesët e dietarëve të hanbelive, nëse e harron i mjaft, në këtë rast gusli i preferuar e zë vendin ose i mjafton për guslin obligativ. Mir, po nëse i kujtohet, po çka ka dhe si kujtohet se është xhunub për shembull, Atër në këtë rast, hadethe nuk largohet Pra nuk në gosli që është sunat Nuk eze vendin apo nuk i mjafton për goslim obligativ Dhe arsua për këta është se Në gosli i preferuar apo gosli që është sunat Nuk me rrët për shak se njëri, njërijo është ë, Pra me hadet, pra është i pa pasër Nuk me rrët për këtë qëllim Për dhe përdej sa dhe vëtha njëri nuk ka pas hadet pro nuk ka qeni pa pasër atër përja mire sa më ka thonë i në melamalu bil njët si qka në haditën më të fekun alej pro që ta svetohet Bukhari e bukhariju dhe muslimi vërtet ve pra të janë vetëm si pas njëteve dhe kënjëri nuk e ka bërë njët që me këtë gusil me largu hadithin po me largu pa pasërtin që e ka mirë po e ka bërë njët si eshtë me u pasru ma u la me një gosëll që është sunat. Po aja din që është gjonob për shambull. Mirë pa e ba njët, ma u pasru me një gosëll që, që është sunat, atër qëshko mënësi që të thuhët këtë rast se aji cili merë pra gosëll e cili është i preferuar ose sunat, i alergon kjo hadesin. Po i alergon pasër pa pasër tin cili në është. Dhe kjo mëndim, pa në këtë mënyr, pa kur kërë zohët, është i sakt edhe ka një lojmë për shtjetin nga, nga aspekte i argumentit logjik pra gusli sunet e zëmë vendin e guslit obligativ apo mjafton njëri jut që mësë me mor gusil obligativ vetëm në atër kër e harën që aj është gjurnob ose e ka ndo një prej shkaqeve që e obligojnë mu pasur me mor gusil djetarë të medohimit hanbeli pra kanë arsetu më ndimin e tyre duke thënë se për nërisa gusli që është sunat që është i preferuar është pastrim fetar, shëriatik, i legjshëm, atër kjo realisht e largon hadesin, po pra, e largon pa pastritin. Mirë po kjo arsetim që e kanë si në latën, ka një loj i defekti. Si që thotë që e më thimin e allom shumë, nga se pra nuk ka dyshim që e është gusil i legjshësuar, është pastrim i legjshësuar, është pastrim pra I, që ka bazë në fejtë. Mirë po, pa të shimë, ajo është në shkallë më tullë se sa gusli obligativë. Se shë është rasti pra korrelohëm fejgjë në blogot, që e morëm shemë për më harëtë. Gusli i preferuar e kërë atë shkallër më tullë se sa gusli obligativë. Andaj, si ka mënësi që e, gusli si është i preferuar, të jetë aqë i fortë sa që të mjaftoj ose ta zë vendin e guslit që është obligativ që është në shkollë më qartë. Mirë, po, në rastin kur harron çështën, atë rresht është i arsyezuar, edhe inshallah i mjafton. Pra harron që është kaq çin xhunub edhe merr gusël për shemb. ë Çështë morëm shembull më lart pas sipas mendimit të gjumhurit, citet kanë mendimin që është sunnat nëse lutet në ditën në e xumë. Për për xumë, pra merr gusël për xumë. Mirë, po, a i realisht ka qenë edhe e më juno ka për skaçe në xhunub. Po nuk e ka kujtu. Apo nuk e ka ditë që është xhunub. Po u ka kujtu vetëm pas namazit. Si ndodh? Ti s'i shkum, ti si s'ka shku mundësi më ndodh kjo. Për shembull një një njëri ka flight pas namazit të së vën ditën e xhumës, edhe ka për, ka parë ndër të lështa për u bë xhunub në xhum, edhe nuk e ka ditë. Edhe u uçhu edhe u pastrua pra, por gjumohën, ka morë gusli në gjumohës që është sunet, edhe tek pas në mozit të gjumohës e ka kuptu, po kër i ka po shajnë që i ka qenë gjohë, atër në mozit gjumohës është i sakt, edhe në shalë, do thët edhe e, gjunoblog është larguar, kjo, pa pasërtia ma dhe pra, është larguar edhe e, gusli ditës e gjumohës, i ka mjaftu dhe e ka zënë vendin e në guslit obligativ që ka qenë për gjunob që është eh pro junub edhe me gjithkët e bën një vetëm guslën që është sunnat. S'bën një tjetër çka. Vetëm guslën që është sunnat e bën një kur t'lahet. Atë do të thonë se kjo i mjafton ose e zën vendin e guslës obligativ. Që s'ka thënë mine në zemrën time kjo nuk filan, nuk nuk zën vend shumë. Edhe nuk mund ta pranoj sot si si mendoj mi sa. Autori thotë me këtë dha aksehu, pra vazhdon edhe thotë edhe kështu është e kundërta. Po e kundërta, nëse njeriu e bën një dushlën obligative i mjafton po ngosllen e preferuar apo çor sunet, ngasën kuslin katër rasë çor sunet përfshihet brenda guslës obligativ. Për shembull, ai sele ka qenë në jug, edhe u pastrua, ka marrë gushel për jug në llak. Mirë po, do thotë ë këtë gusële ka morë para se të njësit me shku në gjami me falja mozë dhe në gjumos atër këtë gusële obligativi mi aftën edhe për gusële në gjumos nga se qështë amë lartë gusële obligativ është në shkallë më të lartë se sa aj që është soneto po i preferuar dhe për këtë rastë gusële i preferuar bje një një një shumë është ku një rio hy në gjami edhe i shëhë njërës të i gjenë njërës jenë duke u falur pa namazin farz edhe kjo në zbashku me ta pra rështohet në safë edhe kjo në zbashku me ta namaz atër në këtë rast namazin i përshëndetis gjamiz pa që të jetul me zi dë bje ka se namazin obligativ është me e fort ose të thonë përgjësi ve pra obligativ është me e fort se sa e që është preferuar pa që është sunatë Nësi njëri i bënë njëtë dy guslet Po këtë lahë atë edhe guslin obligative Edhe guslin mustahab Po i përshinë me një Pastërim me një gusl Atër kjo i mjafton edhe zëve, Do thonë i mjafton atina dhe i pranohet Mënyrë ma parsore Nga se qyrë sa ma lartë pe i gamere Së mga thonë inë me l'amalu bin njëtë Vërtej dhe vipra të janë vetëm si pas qëllimeve Edhe pse Si pas mendimit që e kanë zxedhur Pra dhe dhe torta me habit hambling, kët rast më smit është, por s'e celën me veprunga një gosle ose me marr nga një gosl. Kjo është më e mirë dhe më preferuar. Pra, ella goslën obligacioneve për shandër për jug, që ka qenë, ella goslën e preferuar për shandër që është për për djumo ose për që, për njëtë ose qëllime të tjera. Si pas sa që u tha më lart, ka po shohim edhe po evrim se ngusle obligativ. Në raport me nguslin e preferuar i ka katër gjendje. E para është që më më bën një nguslin obligativ dhe jo më bën një nguslin e preferuar personet dhe jo atë obligativ. Gjendja e dytë është më bën një për nguslin obligativ, dhe jo atë që është i preferuar, dhe gjendja e tretë është më i bën ja dy atë dy atë dy nguslet së bashku, dy pastrimet së bashku, dhe gjendja katërt është që Për se cilin Pra si për obligatimin Si për sunetin me mor nga një kusl të veçant Pasaj otoni vazhdanë thot Vë in i qëtëmajat Vë in i qëtëmajat ahtathun Të gjibu vëduen Ava guslen Fënawa bitaharati ahadaha Irtefa asa iruha Nëse të njëriho bën bashk Disa Shkoqe rcilat bëhet njeriu jo i papastër, po bëhet me hades. Për çë do të tiroj njeriu më marr amtes apo më marr kusul. Ato edhe kë me pastrimin e tij e bën jetë njërin prej këtyre. Fra bën jetë me largon njërin prej këtyre papastëti e pëktyrë hadesave, atëherë thot largohen edhe të tjerat. I largon edhe hadesat e tjera. Ose largon edhe hadesat e tjera, të cilat kanë pas shkaqe të tjera, e si jutata shohim më, më poshtë për shambull, nësë njëri e ju e pran, në disa një numër të saktuar prej shkacheve që e prishin abdesin. Për shambull, orinon, pastaj e kryo në vojnë e, e trash, pastaj flan, pastaj hanë mishë deve, edhe do thot kur pastrohet, pra kur merë abdes, e bën njët, do thot me ljargu hadithin, qëllën <coughs> e qëllën e qëllën e qëllën e si qëllën e rezultatë i urinës. Atër, kjo i mjafton edhe i pranohet për tjera hadethe, që kanë posë shka që tjera. Mirë po, <coughs> nëse bën njët vetëm për hadethe në qëllën e qëllën si e rezultatë i urinës, për vetëm për këllën, do thënë, bën njët që me ljargu hadethe në qëllën e qëllën e qëllën e qëllën e qëllën e qëll se si pas këtyre dietoreve pasojazmëhët këti nuk e mjafton dhe nuk e pranohet vetëm se për largimin e hadesave që kanë si rezultat i urinës. Ka sa sot kushtoi ka orën e përgjithësimit në fjalën e pejgamberisë, sa them që sa i lexojm hadithin malat inna mel amalu binniyat wa inna likulli imrin ma nawa. Vërtet veprat janë sipas vetëm sipas niyetit dhe çdo njeriu i takon ajo që ka pës, ka bërë niyet. Kurse disa dietarë të tjerë thonë që jo, në kët rast i pranohet <coughs> pra i pranohet Abdesi Për e, Hadethin pra, Abdesi që ka bërë me njët me ljargu Hadethin e caktuar Si që është rasi që ta priorines Po edhe tjerat Edhe nëse nuk i ka bërë njët për tjerat Kësë e thonë Hadethi është një cilësi Pa nëse shka që të ti jëndryshme Hadethi nuk mund të pjeshtohet pastaj ose tiet e ket e pra, ket para ti ket numrat të shumë të hadesit. Prandaj nëse shkaqet janë shumë të hadesit është një, nuk ndohet në pjesë. Prandaj nëse në një e bën një me largu u hadesin, atëherë hadesi largohet edhe nëse kë do thotë e bën një vetëm me largu vetëm njërin hados që ka ardhur si shkak ose si rezultat i njërit prej shkaqeve ose prej gjërave që shkaktojnë hadesin. Dësotë diatorë kanë mendimin që nëse pra njëriu e cakton pra me njëjtën ti. e tij që e mbargoi hadithin e parë, atë largon edhe tiert që vijnë pas tij. A nëse njëriu boh me njëjtën e tij, domethënë me njëjtën e tij e cakton vetëm e largou hadesin e dytë, atëherë nuk largohet as një ripëktyradi tharasi i parë. Kjo është mendimi që i kanë dhënë diëtorët. Gjatëse thonë, thojnë, këta të fundit prohojnë një dytë kur ka ardhur për hadesin e dytë e ka ka ndodh për ka ndodh duke qenë duke pas këni hadesë të parë, por kur kur e bën ja të më larguha hadesën e dytë, kjo ndodh duke pas këni hadesë të parë. Jo duke do të thon duke nuk e bën, po nuk e largon hadesën e parë duke qenë i pastër. Ç'është ndodh kjo, për shembull, çështesa më larg të mëson një njeri urinon. Pastaj e kryen pra nevojën e trash dhe pastaj pastrohet merabdes, me abdes me njëtë që me larguhat hadithin që ka si rezultati orines, e, i madhë ose rezultati i urinës i nevojës së modës ose nevojës së trash atëherë kitrasta dietar thonë nuk largohet hadithi i ti nuk largohet hadithi nga se ke e dyta e ka ardhur duke cin duke pas hadithin e parë pra ajo thotë nuk ka kur funefekte s'ka kur funefekte farë... Ndekimi, s'ka kur fa rezultate Pra da i thot, nëse e bën njët Me largu hadethen Për këtë shkaku në dytë që ka qenë pra Në vajat rash, atër nuk larguat hadethen Nga se hadethen Thot ka arës e rezultat i të pares Po pa kur ka urinu E kështu më radhë Mirë po e sankta është që, që, që, që, që, që njëri ju nëse e bën njët Me largu hadethen Por njërin prej këtyre shkaqeve që u përmendën më lart, pas po, nëse janë shkaqe shumë të përshkaktuara, shkaq celova është bërë me hadesë pra i papastër, nëse e bën njëtë njërin me largu, atë largohen edhe të tjerat. Edhe nëse e bën njëtë me largu vetëm njërin prej këtyre. Po vetëm njërin prej këtyre shkaqeve, atë largohet hadithi edhe prej shkaqeve të tjera për arsye se hadithi pra papastëria kuptimore që, që kemi shpjeguar deri tash është Pra në cilsi, në atribut i vetëm fa, Nuk mund të ndahet në pies Edhe pëse shkacet e ti mund t'jent shumë ta, të ndryshme Ajo është në atribut, pra, ne, ne cilsi. pra në cilsi Për andaj nëse njëri ju për shumë, në këtë rase Që që mërëm shumë në malet Bën jetë me ljargu Hadethen që ka arë se, se rezultati urines Atëherë ljarguat edhe për shkacet tjera Dhe kjo nuk e këmë dërshëton Fjalën e pejgamberit saqsom që e lexuam më lart, që thotë in wa inna ma likulli min man, do çdo njeriu jo, vërtet çdo njeriu jo takon vetëm atë që ka bërë. A do suksesin këtarrs për shemb, lë ka bërë një që më largu hadithën që ka vetëm si rezultati i urinës. Mirpo kënu ka kuptuar se atë fjalë pejgamberit pun për arsye se çësha shpjegon, pra hadysa është një gjë e vetme. Falëse kë bën njëtë, më largu hadithën. Varësisht, pavarësisht çfarë jetë ka pasur Dohana e ka bojnë jetë vetëm Për njërën për njërën për njërën shkaqe Apo njërën dhe thot për njërën jetë e tjera Hadethe i largohet Pra njeri ju për shambull Nëse orinan në ora një Po nuk, nuk mund të thuhet Që njeri ju për shambull Kërë orinan për shambull në ora një Kjo është një hadethe Po është një papastërti Pasaj e, Nëse kry në vojnë e trash Në ora një e gjysë Ky është hadas tjetër. Në Sofian pasaj përshaut për orës 2:00 është hadasi i tretë e kështu më rrodh. Nuk unume mendo, po kështu një pjesë adetë e parë, e dytë e tretë, pa pasritja e parë, e dytë e tretë. Mir po hadasi për pasritja është një gjë e vehtë. Qose shkaqet e tij janë shumë të, edhe të ndryshme aq laajhshme. Pasaj e pam që autori thon këjo është edhe te Gusle, thotë, au Ruslan, edhe nëse shkaqet që shkaktojn Guslin gjithashtu janë shumë të, sikur se të updes fenawabit taharati ahadaha irtafa sa'iraha idha ma pastriben ati pra kët rast me ghusl e bën ja të largon njërin prej këtyre shkaqeve atëherë largohen edhe të tjera falesa pra, tani i bën bashk disa prej shkaqeve që e sjellin hadesën madh, pra, pa madh, pra, e madhe pra pastëtinë e madhe pa bën junub që që e obligojnë të marrë ghusl si ç'është për shembull po pra, shkoçi që rezulton ose sinnën sinnën rezulton pavarësishtin e madhe. Edhe vetëro njëriu nuk e mor gosin, siç është për shembull marrdhoni tintime, pastaj ejakulimi spermës. Pastaj të gratë mundu me shtu, për shembull ciklin menstrual apo la la lahonin e kështu me radhë. Nëse këto bëhen bashkë, edhe e bën jet me gosin e tim e pastrime të tim e largon njërën prej tyre, atër dhe thëtë largohën të gjitha hadethe tjera që kam posë prashkoqë tjera dhe at, ato që i thamë rrëtë hadethe dëvoglë dhe si largohët pra me lartë njëtë atë fjollë dhe lejnë dhe për hadethe në mëth pasaj u të orë i vazhdo thëtë vajegjibul i tjanu biha rrëndë e uvali wajjibit tahara vajhua wa wa, <coughs> wa të smje vajhua të sënnu rrëndë e uvali mesmunati ha in ujgjide kable wajjibin Tho të njëti është obligim të sielim, të bëjmë njëtë. Pra thot të, të obligimi i par i pastrimit, i abdesit, e qërë thot thë një abismila. Obligimi i par është thë një abismila. Pra është obligim, si pas autorit, që njëriju me siel, me bër njëtë, me siel njëtin, te obligimi i par i pastërtisë. Obligimi i par i pastërtisë është i njëjtë. Po njëjti çu kemi thonë më lart, ose ndërsa ne kaluam është vendosmeria e zemrës për me veprunje, a udhorim në bindjen, i udhorim se afrem daj Allahu subhanahu. Po autori më thua fjalë po na flet nevojë për vendin e jetës, po ku do të më bën jetë në çelën vend? Ku ose ku do të më bën jetë njëri? Ku do të më bën jetë? Autori po thotë inda Obligimi parë i abdesit Qa do thote obligimi parë i abdesit? Kjo fjolat ta, inde në gjojnë arabe Po është ratanor i vëndit dhe i kohës Që të regon për aferësi Që ndon afer një gjëja Qërë thotë Allah, subhanë talë, surën Araf Në jetën të që në gjashët, kur flatë për, për melaikët Thotë, inë lëdhine ndë rabbika La jësë të këpirunë anë ibadetë hi Vë i sëbihunë hu, vë lehu jësë gjudunë Tëtë vërtetë ata që jënë të zotit, pra me leket Të zotit, pra që jënë afer të zotit ton Nuk të regohen Arogant, mendjem dhajë dhe kërëllart Dhe e dhërimit të zotit Allahët s.m.t Ta pra që mësë me adhurë Allahën Nuk Mirë po dhe të e lafdrojnë Allahët s.m.t Dhe i bëjnë sejtë dhe ti Po kjo e indije Kjo fjallë e indje në gjuhën arabe të regohen aferësi Po si pasaj Kuptohet që qëllimi autorit tër se me bërë njëtë pro njëtë i me qenë bëdë bashkë me veprën. Apo mi para pri veprës, pak para veprës, po pa, një kohët shkurt, shumë dvogël. Mi para pri veprës. E nëse i para pri një veprës njëtë i për njëko, me njëko gjatë, atëherë nuk i pranohod njëriju, njëriju të pro kënjëtë, edhe redhë re i mështë pas i pranohod të asadorimit. Dhe autori përthot, rinda e uvali wajgibatit të tahare, të eh, tahareti, rinda e uvali wajgibatit të tahareti, pra njeti është obligim me bërë të obligime eh, i par i taharetit, i pastrimit, pra i abdesin, në këtë rast, në këtë përthot të shtylla e fara abdesit, dhe se edhim që, si pas autorit, pra wajgib i obligimi i paraprin shtyllave të abdesit, dhe se qëllime me wajgibin, me obligimin këto është, Të smje, pra me thonë bismillah Kjo si pas me themit Pra që njëri jo ka obligim Me thonë bismillah nëse i kujtohet Pra ka obligim me thonë bismillah Para abdesit nëse i kujtohet Mirë kër kemi folë për këtë qërshtje Më herët në një dërs Për edeseve të kaluara E kemi shpjegu Pra kemi folë që djetarë kanë Muspajtime në këtë qërshtje Dhe kemi folë për vendimin Apo gjykimin Islam rrës bismillahit edhe kemi së qarru që bismillah e para abdesës vëtë më sunat. Sido që oftë, pra, si pas autorit në siniriu dëshënënë me mar abdes, a për pat, pat jetër dohet, pat jetër dohet, me bërë njetë, para se me thonë bismillah, ose zbashnë me fjallin bismillah, ose pak para se me, me thonë bismillah, ka se fjallin bismillah është të më ligim. Mirë pa autorit vëtë vëtë të senë në ndë e uvali mes nunatiha in ujjid, kable wajjibin, Dersa është sunet me banjet Të Suneti i par I abdesit I cilive prohet Para obligibit nëse Nëse në dozë Që me egzistu para obligibit Dhe si që dim Suneti i par i abdesit është mi lo shumplakët e duarve triher Pra ndaj nëse njëri jo lo shumplakët e duarve triher Para se me thonë bismillah Atër me e bërë njetë këto Pare se me fillu Milo shuplakët e duarve e, Si pas autorit kjo është vetëm sunet Për daj autorit për atëti Në më gjithë nëse ndodhë nëse eksistan Që e, Me, me dëhën që Kjo sunet mu dhe pru para obligimit Po para Se me thonë bismillah Po nëse njëri ju lo në duar Shuplakët e duarve të ti Para se me thonë bismillah ata më paraprimën jetë kësaj këtij veprimi pa para se më lëhuar të është vetëm sunet. Për sipas autorit Pranjeti i pas ka dy vende, ose dy kohë kur dy lloje të të kohëve kur veprohet. Para është sunet e kjo është para së më e veprua një gjë që është prej suneteve të abdesit, nëse ajo gjë veprohet ose ekziston para obligimit. Dhe e dyta është planet po, e cilë është obligativ, që do ta bër pak para ose zbashku me obligimin e parë të abdeset. Mirpo në kemi folë me herët për ndjesinë e kalim vërtet rreth asoj çështje rreth çështjes së niyetit. Dhe sa e vërtetë është nuk do të ketë çështje kaq shumë e vështirësu? <coughs> ose më ngushtu, ka se nuk ka mundsi, për po shembull, që njeriu t'i afrohet një uji Pase kë tja filloj me marë abdes pa njëtë. Kjo është e pa mundur me ndodhë, pa e pas njëtë në zemrë. Pra nej, pa tjetër që njëtë i komi parapri abdesit. Edhe nëse, pra ndodhë, do thotë, të sunet i pari abdesit që e veprojnë, që është prollarja durve. Ose do thonë një bismilatë si pas mendimën së akë që është e, me thonë bismilatë në, në abdesit. Kjo çka ka kon autori mund të imagjinohet ose mund të paramëndohet, mund të ndodhë. Nëse njëri, për shembull, i lën duart e tij, për me qëllim të që më pastrua për ndonjë ushtime që ka ngrunë ose për ndonjë gjë për ndonjë gjë tjetër që u ka kapur në duart e tij. Pra, kjo kjo është një et pra, i tij. Ka qëllimi i tij është të më losh uplon këto duarva <clears throat> për shkak të ushtimeve që u kanë ngjit për për duarve, për, për duart e tij ose ndonjë gjë tjetër edhe donë milo. Pastaj vazhdon me marr ambtes. Pas këtë lënduar të vazhdon me me marr pjesën tjetër të ambtes. Ktu ka mundësi të thuhet që kë e ka fillu, do thot апdesin pastrimin po ra апdes do thot e ka fillu pa, pa në jetë. Atë këtu pra e ka obligim që me me me thon pra në jetën me të më sjell në jetën, me bën jetën para sa më thon bismillah. po pra ndonjë autori pra ju shoh japon plotë in mujid dhe kam lehuaj të nisen dol që më bën një eh pra të sunet të parë para obligimit nëse ndodh që ekzistuose me, me vepru sunetin e parë para obligimit tose kur po na jap shajni autori Allahu më shërof që kjo gjë që është sunet e preferuar të veprohet në namaz në zakonisht nuk mund të ndodh që të veprohet para obligimit Po zakonisht, në shumicën e rastave, njeri ju spalin me thot bismillah, pasaj i lonë shuploket e duarve. Pa dhe në këtë rast, pasaj pas autorit është të bligim që njëtimi para pri abdesit, pak për e se me fillu, pra, pak për e se me thonë bismillah, ose së bashku me fjallin bismillah. Pasaj autorit thot, më isteshabu istesha dhikri hafi gjemi i ha, edhe është sunet, që me kujtu abdesin e për kujtimin për abdesin për abdesin në našo çoj në të gjitha abdesin, prapë fillimi dën në fund. Qëllimi më kujtu abdesin këtu ose më përmend abdesin, më bëj këtë abdesin nuk është më do thotë vërtet më përmend ose më kujtu njëjtën gjatë abdesit nuk është për qëllim më përmend më më djuh. Mirë po me zemrën. Po është të preferuar që njeriu më kujtu njëjtën e tij gjatë gjitha abdesit mirë po nësë ndodhë që dë thot me i kjo prej mendjes e ti a dhe në kjo nuk e dëmë të në fare abdesin qështë jë ndodhë shumë i sese njerëzve nga se dë thot me, me me shoshru kujtuarit e njetët gjatë gjitha abdesit, kjo është vetë mësonat dhe nësë ndodhë që njeri ju me shprejh me gjuh në diçkat tjetëre nësë ndodhë kja që njeri ju me shprej me gjuh që ka tjetër prej asoj që e ka bërë njetë me zemrë, po që e ka bërë njetë me zemrën e ti, atër, ajo që mire të përboz është ajo që e ka bërë njetë me zemrën e ti, jo ajo që e po athot me gjuhën e ti. Po shamë, në dhe se njëri ju me gjuhën e vërtet me zemrën e ti, e bë njetë abdesin, i po kërë dëshiron me vepru abdesin me, me ndërmarë këtë veprim e marë abdes, atër, e bë njetë me gjuh atarejë merrët për bosk, pra ai që do të merrët me bosk ku, ku do të mbështetemi është ahesh e ka vendosur me zemrën, ja që ka bërë me bër jetë me zemrën, jo me ndërimi apo me mendimet që i kanë ardhur në mendjen e tij. Ose rosi për shkakun kur njeriu e dëshiron pa të bëj hax. Ka qëllim po jetë me hin hax edhe në ihram kur të veshë ihramin hin me këtë jetë për hax. Mirë po, gjuha ti i për apërin, edhe kur bën të lbije, bën të lbije për umrë. Atër kjo nuk e dëmë të në fare, kasë aje që mire të përbazë, është aje që ka bërnjet me zemrën me ti. Pasë aje të orëthët, vëjegjibu, isteshabu, hukmiha, mirë po aje që është obligim, është që vendimin e abdesit do të ashushlojmë gjatë gjithë abdesit. Po qëllimi këto është mës me ndërprej njetin vërtet, aje që është obligim është që vendimin e njetit të shushrojnë gjatë gjithë abdesit. Po qëllimi është mësme në ndërprej njetin gjatë abdesit. Këndaj njetim, qështë që po e shushrojnë i ka 4 gjendje, nëse marëm, consideron të to që po përmanë autori istishabë, që do të shushrojnë pra gjatë abdesit. E, e, gjendje parështë me shushru kujtimin të kujtuarit apo përmandjen E, njetit prej fillimit abdesit dherin fund pra që është tha me zemrën tun kjo është gjendja me plot me përkryr gjendja ty do është kër ne harrojm pra na ik prej mandjes ose harrojm edhe nuk nuk nuk nuk kujtohet mirë por nuk e bëjmë njetë me ndërpri njetën kjojtë pra që është e pomë quhat që e, me shoshru me shoshru vendimin, gjykimin e njetit. Pra njeri jo, bazohet si pas gjykimit apo vendimit të parët që kamar. e kamar. Edhe vazhdon në, kët, në këtë gjendje. Pra nëse nuk e bën njët me ndërprej njetin atëher, abdes është në regull. Qërës shëllu mëllë. Gjendje a dytë është me bërë njetin me ndërprej njetin gjatë abdesit. Po gjatë abdesit. Mirë po kjo vazhdon me marë abdesë. Për shambull, një një një ka, ka bërë njët me marrë abdes edhe ka fillu me marrë abdes. Kur ka artë e lari akëm vë, e kanë shkëpu dhe kanë dërprej njëtën, nga se do thote ka bërë njëtë që kur i lonë komët me i lonë dhe mi pasru pe i dhejë, të se baldës ju kanë gjitë atë, edhe kanë dërprej njëtën. Po nuk po ashtonë, mo mi lonë komët me njëtë abdes, në mirë po me një të të të të të të të të të të të të të të që një kanë gjitë në këmbet e ti ose në shputat e këmbet e ti, atërë këto abdesi nuk është i sakt. Por ashtu e se do thotë vendimi, gjykimi i njetit nuk e ka shëshruar këtë prej filimi dhe një në fond të, të abdesin, mirë po e ka ndërprej njetin gjatë abdesin, gjatë adhurimit. Pra ndaj edhe, edhe edhe adhurimi ose në këtë rast të abdesi do thotë është vlerësohët. Edhe gjandja kohët të, të tërë që më bën një shkputje në apo ndërprerjen e, e ambdesit apo një tet para ambdes pastaj të përfundon ambdesin, por pas ai të lënë të gjitha gjymtyrët e ambdesit, gjithë ta pjesa e ambdesit. Ata me këtë njët nuk ti. Kase një nuk prishët ambdesit. Ka së ky ka bën një ndërprerje në shkurtjen e, e njëtet pas sa e ka përfunduar veprën. Ngjajshëm me këto është nëse njëri ju një një e bën një ndërprerje namazën pas sa e ka përfunduar namazin. Ata namazin tetras nuk ngaridha që është i ndërprerës së shkutor ose që ka mbetur në gjysmë, kështu më ro. Po këtu kemi një rregull. Çdo ta kemi para parash, ajo është se nëse njeriu e jo ndërpren jetën e adhurimit pasi që ta kryen adhurimin atë këtu nuk ndikon fare negativisht në adhurimin e tij. Ngjajshëm është edhe kur dyshon. Po kjo është shumë e rëndësishme. Po pasi të përfundon adhurimin dyshon për një çështjeën brenda adhurimit. Pa a apo arsherta dyshon rreth niyetit apo ndryshon por në një pjesë të adhurimit, atëherë kjo nuk dikon fare ë do të thonë adhurimin e tij, por nuk e dëmton adhurimin e tij, nuk e prish adhurimin e tij, përveç në rastet kur është i bindur. Nëse është vetëm në formë të dyshimit, do të thënë kjo nuk e dëmton adhurimin e tij. Për shembull, nëse një njerëz e ka bën jet vërtet nëse një njerëz e ka fal namazën e drekës, e ka fal namazën e drekës. Po pasi e ka përfundu në amazën e dhe Këtë pasi ka dhe në selonë, më thëtë nuk e di Jëmë dëshim e ka më bërë njët për Drejka për rikindi Po ka dëshim rrasoj Atër, dhe i thejme ati që nuk do të mar, Të marë të parasysh Fare këtë dëshim Po se mërë në konsiderat fare këtë dëshim Për dhe i sa ati ke hy e, Në këtë namaz Të se si li është pra, Namaz i dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe pasi që te e përfondan pra namazin. Fandaj një pridjetare ka thura dhe një vargë ku atik rësaj ka thonë va shakë ku bërë dhe lë filli la ju e thiru va hake edhe i dhe shuku ku te këthuru. Dushime pas vepres nuk dikon fare, pra negativisht në vepr, në adhurim, gjithashtu edhe kur dushimet vezveset shtohen, pa kër njeri ju ka shumë vezvese në adhurime në ti, këto nuk mirën parasysh, nuk dikojnë fare, pra në adhurime në ka të sakt ë shambol thetër kur njëri u dyshon, pa po pasi që ata përfundojnë namozen është a ka bër një sejdhë apo e ka bër dy sejdhë. Po dyshon, mos e të kryj namozen krejt, i vijnë dyshim ata, ai bën dy sejdhë apo një sejdhë namaz. Edhe këu nuk nuk ndikon fare negativisht, por nuk e dëmton namozen tonë. Edhe këtu pasaj kemi një çështje shumë, të që mun, të shumë e rëndësishme, që mund mund të më ndodh shumë për njerëz. Ajo është nëse një njeriu e bën një të farzën obligimin e kohës me fal Kërë pra, e bën jetë me falë obligimin farëzin e kohës Pa e caktuar Ose pa e përcaktuar namazin Po qërë thamë kjo ndozë shpesh Po shamë të dikosh vjenë në gjami Edhe është namaz i drejkës Edhe i gjenë njerës duke u falën Në gjami, me gjemat Edhe hën Do thënë natë u qasë e hënë me një herë në namaz Edhe nuk i, nuk i shkonë me nda është drejka Apo është Namazë i sabajt Apo i kendis Apo akshame Apo i jësis Mirë po Pa në mandin e ti është Kjo është farzi kohës O dhe po e fali farzi në kohës Si pas me thebet hamelive Kjo nuk mjafton Nuk i pranuhat kën namaz Ka se patje dhe duhet me e caktu Ose me përcaktu se që farë namazë Arë dreka Apo i kendin Apo akshame Apo i jësia Apo saba Irë po pe i mamahme Dhe të anumë shonë Karë ka dhe një mendim tjetër është nëse e bën një fazën e kohës i ater ke mjafton edhe i pranohet kto e përmban ibn al-rajab ibn al-rajab ibn allahum sharaf li ibnati jamilul ulum wal ul hikam për shpjegimin e 40 haditheve edhe kanë zëllsi mendim pasak disa prej dietarëve të mdhëmit hanbali edhe çështat rreth imanin do thotë, thotë njerëzit nuk kanë musliman me veprë ndrysh ose me pranuar me veprë ndryshave as në këtë mënyrë ose kamësit të themi që do thotë vlenë se si mëndim ma i sak për njëzve se kështë i dytë që e kam për me për këta djeton nga se thotë shumë për njëzve i hikë për i mendjes e ti për caktimi i, i farzit të kohës mirë po e e ka njët që po e falë farzit në kësoj kohë e bënë këtë njët Dhe nëse e bënë këtë njët që po e falë farzit në kohës atërë Shkëndrim se mësoni kemi mjafton, edhe kjo është inshallah me mendimin që nuk nuk mundën nuk mundën ndryshëm me punë jose se me këtë mendim. Pastaj është një çështje tjetër që ndërlidhet me këtë. Ajo është nëse njeriu i jap selam pra është duke fal namazin e drekës, edhe i jap selam pas dy rukateve duke u bazuar që është në namaz të sabatit. Po pra, duke u bazuar që e fal namazin në sabat pas i tjep salam, i kujtohet që e, është namazit drejkës. A do të më i plosun dyra kate, apo do të me fali edhe njëherë në namazin për i fillimit. Po kjo qështja dalon për kësoj që e përmanu më lartë. Djetarët të thoin në lidhe më këtë qështja ose më këtë, më këtë rast kër i ndonë një rjutë, që në këtë, në këtë rast e ka obligime për sërit namazin, me fillu për i fillimit. Kasë a i kallon salam pas dy rekateve duke qenë i bindur ose duke u bazuar në atë që namazi ka vetëm dy rekate. Kjo dallon prej rastit tjetër ku njeriu i jap selam pas dy rekateve duke qenë i bindur se duke fal e, duke fal drektën. Pa e dinë se duke fal drektën mirë po harron habitet, edhe i jap selam pas dy rekateve. Pastaj i kujton. Këtë rast do të me plusu 4 rëkate dhe në fond me baseve sejtë. Gase do thotaj, kur ka jep salom, ka jep salom duke qeni bindur së është duke fal namaz me 4 rëkate dhe Allah dhe me mirë. Këtu pra aprofundojnë të qështje që kanë të bëjnë me njetin, në vazhdimë autori fletë rrëdhëforme se abdesit, pra si do të me marë abdes, e praktojnë ishë Allah do të flasim në derës, se nashëm Allahu Alim. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين